Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna al-hamdulillah. wa nasta'inuhu wa nastaghfiru. Wa nastaghfiru. billahi min Wa anfusina Wa nastaghfiru. amalina nastaghfiru. yahdihillahu nastaghfiru. Wa nastaghfiru. Wa nastaghfiru. Wa nastaghfiru. Wa nastaghfiru. Wa nastaghfiru. Wa nastaghfiru. Wa nastaghfiru. Wa Wahshadu an Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ama baghd, fa inna aslak al hadith kitabul lah, wa khair al hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa shar al amur muhdathatuh, fa inna kulla muhdathin bid'ah, wakulla bid'ah Ayuhal ikhwah ma'asyirul muslimin wal, wal muslimat rahimani warahimakumullah Alhamdulillah Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Pada Kesempatan malam yang berbahagia ini Kita Kembali melanjutkan insyaallah ta'ala Pembahasan kita pada Pertanyaan yang berikutnya setelah menjelaskan tentang hukum ilhad dan juga makna daripada ilhad Iaitu orang yang mulhid Iaitu melakukan berbagai penyelewengan-penyelewengan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala menyeleng dari kebenaran. Dan menuju kepada kebatilan Maka pada kesempatan ini kita Membacakan pertanyaan yang berikutnya Dari apa yang dinukilkan oleh penulis As Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu Rahimahullah ta'ala yaitu pertanyaan Man khalaqab Allah Siapakah yang menciptakan Allah? Naam, ini pertanyaan yang merupakan bisikan syaitan. Maka jawabannya, idza waswasa syaitanu li ahadikum bi hadzal sual falyasta'id billah. Kalau Allah ta'ala wa imma yanzaghunnak minal syaitani nazghun fasta'ib billah innahu huwas sami'ul alim di dalam surah fusilat apabila syaitan membisikkan kepada salah seorang di antara kalian dengan pertanyaan ini maka hendaklah falyasta'ib billah dia meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah, dengan mengucapkan A'udhu billahi minasyaitanir rajim Karena pertanyaan ini adalah Bisikan syaitan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa imma yan zagannaka minasyaitan Jika Syaitan membisikkan Kepadamu Suatu bisikan Fasta'id billah Maka mintalah perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala. Innahu huwa samiul al alim. Sesungguhnya dia Allah Ta'ala yang maha mendengar dan maha mengetahui. Maka barakallahu fikum. Di dalam ayat yang mulia ini. Rasulullah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya. Ketika syaitan datang memberi bisikan-bisikan di dalam kolbu kita, maka berlindunglah kepada Allah dengan mengucapkan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthih. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita SAW di dalam Hadith riwayat-riwayat yang sahih terkait dengan lafadz al istiada, lafadz berlindung kepada Allah yang Allah perintahkan di dalam ayat yang mulia ini, yaitu ucapan kita "audhu billahi minas syaitonil rajim min hamzihi wa nafkhih wa nafsih". Itu lafadz yang pertama, lafaz yang lain, auzu billahi s alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi Yaitu aku berlindung kepadamu ya Allah dari syaitan, bisikan syaitan ar-rajim yang terlaknat. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Bisikan syaitan itu berupa al-hamaz, iaitu fitnah dan umpatan, sebagaimana di dalam ayat, wa'ilul لِكُلِّ هُمَزَةِ اللُّمَزَةِ Maka kita berlindung kepada Allah dari hamz syaitan, min hamzihi, wa nafkhihi, dan dari nafakh, nafakh itu tiupan, di syaitan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ini biasanya melalui sihir-sihir atau yang semisalnya naam dari para jin yang bekerja sama dengan para jin dari syaitan wa ونف, kita berlindung kepada Allah dari Al-Hamaz, dari umpatan dan fitnah syaitan, dari tiupan syaitan dan dari nafas, ya, dari hembusan syaitan. Nya, maka Barakalafikum, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dengan lafadz tersebut dalam beristiadat. Kemudian pula ayat ini pernah dibaca, dibacakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melihat dua orang yang saling bertengkar atau saling mencaci. Ya, maka salah satu dari dua orang tersebut mengalami kemarahan atau emosional yang sangat tinggi. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat hal tersebut, maka beliau Alaihissalam mengatakan, Lau ya'lamu kalimatan." Kalau dia itu tadi mengetahui satu kalimat, lalu dia membaca kalimat tersebut, lazabah lazabah anhu asyiyotan atau nas gusyiyotan, maka niscaya bisikan syaitan itu akan hilang darinya. Ya, kalau dia mengetahui kalimat tersebut. Naam Kalimat itu adalah Apa yang telah kita sebutkan tadi yaitu Iaitu Ya, A'udhu billahi minasyaitanir rajim Min hamzihi wa nafkhihi wa nafzhi Lalu kemudian orang itu mengatakan Amajnun tarani Apakah engkau melihat aku ya Rasulullah Seperti orang gila Maksudnya dia bertanya ketika karena dia sedang marah Rasulullah melihatnya lalu Rasulullah mengajarkan dia suatu kalimat tersebut maka dia kembali berkata kepada Rasulullah apakah engkau melihatku seperti orang yang gila ya Rasulullah di sini dalil bahwa orang yang marah itu menyerupai orang yang majnun menyerupai orang yang gila yang hilang kesadaran Maka kemarahan emosional itu merupakan bisikan syaitan yang kemudian setelah itu Rasulullah menjawab kembali, ya dengan membacakan firman Allah subhanahuwataala dalam surah Fusilat ayat ke 36 ini. Wa imma yanzakon naka min ash-shaytanin azzul, faastaghid bil lah, samiul alim. Jika syaitan memberi bisikan kepadamu, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, demikian barakallahuikum, dan juga dalam riwayat tersebut terdapat faidah, dalil, jeleknya orang yang bertengkar atau saling mencaci. Ya, namp. Dalam hadis yang lain, jangankan saling mencaci dalam berselisih, ya antara dua orang saja berselisih, perselisihan yang tidak memberi manfaat, ya, perselisihan yang tidak dibangun di atas kebenaran atau kaidah-kaidah syar'iyah. Maka yang demikian itu tercelah dalam hadis menjadi sebab Rasulullah dilupakan oleh Allah dengan malam Lailatul Qadar, karena sebab adanya dua orang yang berdebat atau berselisih. maka dengan sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilupakan oleh Allah Taala. Kejadian persisnya malam Lailatul Qadar itu. Nah, akan tetapi setelah itu Rasulullah mengatakan carilah di malam-malam ganjil, karena dia itu di malam ganjil. Walhasil para kalafikom uh, pertengkaran atau saling mencaci ini adalah merupakan bisikan syaitan. Nah, merupakan bisikan syaitan yang Rasulullah memerintahkan, yang Allah Taala memerintahkan ya untuk berlindung kepadanya, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada seorang yang bertengkar tersebut yang mengalami kemarahan yang tinggi untuk membaca kalimat tersebut yakni istiazah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa'alamana al-rasul sallallahu alaihi wasallam, sallam anna rudda qaira syaitan wa nakulu aamantu billah wa rusulihi allahu ahad allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuan ahad thumma liyadfula an yasarihi thalathan wa liyastaib minasyaitan Walian tahi fa inna dalika yudhibu anhu. Rasulullah Sallallahu Sallam mengajarkan kepada kita untuk menolak tipu daya syiapan dengan juga kita mengucapkan Amantubillah tu billah warusulihi. Aku beriman kepada Allah dan Rasul Rasulnya. Allahul Ahad, Allah yang Maha Tunggal. Allahus Somad, Allah yang Maha Somad. As-Somad adalah yang bergantung segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu butuh kepada Allah dan Allah tidak butuh kepada sesuatu apapun. Tetapi segala sesuatu itu yang butuh kepada Allah Jalla wa Ala dan bergantung kepada Allah Subhana huwa ta'ala itu makna as-samad. Lam yalide Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melahirkan. Ya, tidak beranak. Walam yulad tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak pula Allah memiliki sekufu. Ya, dalam apapun tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, maha agung, maha besar, maha segala-galanya. Dialah Allah khaliq dan selain daripada Allah adalah makhlukun. Adalah makhluk yang dicipta oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, oleh karena itu seluruh nama dan sifat-sifat Allah bukan makhluk. Allah kembali kepada diri Allah adalah Allah khaliq. Selain daripada Allah makhlukun maka Al Quran adalah khaliqun merupakan sifat Allah Taala yaitu sifat al kalam maka tidak boleh kita mengatakan Al Quran makhlukun dicipta tetapi Al Quran adalah sifat Allah merupakan sifat Allah yaitu sifat al kalam sifat pembicaraan Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan kepada zat Allah jalla wa ala. kemudian kata nabi sallallahu alaihi wasallam amantu billahi wa ahad allahul as-samad lam yalid wa lam ahad thumma liyantafula an yasarihi thalathan kemudian dia meludah ke arah kirinya ke sebelah kirinya tiga kali Kemudian dia berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dan hendaklah dia menghentikan bisikan-bisikan syaitan tadi, tipu daya syaitan tadi, maka cara yang demikian itu akan menyelamatkan dia menghilangkan ya godaan syaitan tersebut atau bisikan tersebut dari dirinya. Nah, ini salah satu tuntunan Nabi kita. صلى الله عليه وعليه وسلم ويجب القول بأن الله خالق بأن الله خالق وليس بمخلوق ولتقريب ذلك من الأذهان نقول مثلا إن الأعداد إثنى قبله واحد والواحد لا شيء قبله فالله واحد لا شيء قبله Kata, Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma antal awal, فلا شيء, فلا شيء un kublak, hingga akhiri al hadith. Maka wajib kita mengatakan bahasanya Allah Taala sang Khalik, sang pencipta, walaihi sabil bukan makhluk, iaitu yani Allah tidak dicipta, tetapi Allah yang mencipta. Walitakribi dalik untuk pendekatan pemahaman, maka kita mengatakan sebagai permisalan, sebagai contoh, Innal Adadif Nani Koblahu Wahid. Sesungguhnya jumlah dua sebelumnya adalah satu, dan Al Wahidlah Shayak Koblahu dan jumlah satu itu tidak ada lagi sebelumnya. Ya? Jadi jumlah bilangan satu setelahnya dua. Sebelum satu, tidak ada. Ya, kalau ada yang bilang 0, 0 itu sesuatu yang tidak ada. Ya, maka, sesuatu yang ada, diawali dengan satu. Ini dalam hal bilangan. Ya, dalam hal bilangan. Beliau ingin mendekatkan pemahaman kita. Ya, yang disebut dengan takribul faham. Nah, bahawa bilangan dua sebelumnya adalah satu. Ya, dan bilangan satu itu layak lay, La syai'a qablahu. Tidak ada sesuatu sebelumnya. Ya. Maka Allah wahidun laisa qablahu syai'. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha tunggal yang tidak ada sesuatu sebelum Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebenarnya beliau menginginkan tunggal adalah al-Awwal. Jadi Allahu al-Awwal sebagaimana beliau nukilkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi dan diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma antal awal falaisa qabla ka wa antal akhir falaisa ba'da ka wa antal zahir falaisa fawqa ka wa antal batin falaisa duna ka ini hadis dalam riwayat Muslim dan ini terdapat di dalam Al Quran dalam suratul Hadid wal awal wal aakhir wa dzahir wal, wal batin ya dan seterusnya dari al ayat dalam suratul Hadid maka Nabi saw menafsirkan ayat itu dengan sabda beliau Allahumma ya Allah engkau yang maha awal yang maha pertama ya faleisa kobra kasei jadi al awal salah satu nama dari nama nama Allah mengandung sifat al-awwaliyah ya yang pertama al-al -aw, awwal yang maha awal yang maha pertama al-awwaliyah yang memiliki sifat pertama ya fala syai fala qabla ka syai tidak ada sesuatu pun sebelum engkau ya Allah dan engkau yang maha akhir Fala ba'daka syai, tidak ada setelahmu sesuatu pun. Ya Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa antal az-zahir dan engkau yang maha nampak. Ya. Walaisa qawqa kasai. Tidak ada yang lebih nampak di atasmu ya Allah. Kemudian wa antal batin, falaisa duna kasai. Dan engkau ya Allah yang maha batin yang maha tersembunyi dan tidak ada yang lebih tersembunyi Setelahmu ya Allah. Naam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menafsirkan ya, empat nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Awwal, wal Akhir, wadh zahir dan wal Batin. -ba Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dalam suratul Hadid. Naam. Maka semua itu adalah nama-nama Allah yang mengandung sifatnya. Al-awwal adalah al-awwaliyah, al-akhir adalah al-akhiriyah, al-zahir adalah sifat al zuhur, al-batin adalah sifat al-butun. Nah, untuk lebih jelasnya barakallamikum, saya ingin membacakan fa'idah dari al-imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala terkait dengan hadis tersebut di dalam kitab beliau Tariqul Hijratain pada halaman ke-27 Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan hadis tersebut sebagai faedah yang penting buat kita semua Fa auliyatullah azza wajalla kata Imam Ibnu Qayyim auliyatullah azza wajalla sabiqatun ala auliyati kulli ma wa akhiriyatuhu sabitatun ba'da akhiriyat kulli masiwah maka sifat Awliyah Allah awaliyah Allah Subhanahu wa taala ya sifat awaliyah sifat apa kalau bahasa Indonesia yang lebih tepat kepertamaan ya kita awali dengan imbuhan dan akhiran pertama kepertamaan atau keawalan, ya sifat keawalan Allah Subhanahu Wa Taala itu sabiqotun ala auliyyatikulimasihwah adalah mendahului segala yang pertama dari segala sesuatu, ya jadi sifat auliyah Allah Taala itu mendahului Segala sesuatu yang pertama Selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan sifat akhiriah, Sifat akhirnya Allah Itu Thabitatun Telah tetap Baada akhirnya tikul lima siwah Setelah akhirnya Segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya apa? Berarti Fa'uliyatuhu sabkuhu likulli syait Sifat Keawalan Allah itu Mendahului segala sesuatu ya. Dan sifat Keakhiran Allah Adalah Yaitu Menetapnya Setelah segala sesuatu Ya Atau Akhir Allah Sifat akhiria Allah SWT Itu adalah Mengakhiri segala sesuatu yang Paling terakhir dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna uh, sifat awliyah, awwaliyah, dan akhiriyah. Sekali lagi, sifat awwaliyah adalah yang mendahului segala sesuatu yang awal selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang akhiriyah adalah mengakhiri segala sesuatu yang terakhir dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kesimpulannya, yang paling awal adalah Allah dan yang paling akhir adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak Allah Subhanahu wa taala tidak diawali dengan awalan. Ya, dan Allah tidak diakhiri dengan akhiran. Berarti kata lainnya bahasa kita abadian azalian. Ya, abadian dan azalian. Abadian yaitu tidak diakhiri dengan sesuatu. Azalian adalah tidak diawali dengan sesuatu. Itu makna ee uh, dari nama Allah al-awwal Yang mengandung sifat awwaliyah Dan nama Allah al-akhir Yang mengandung sifat al-akhiriyah Kemudian kata beliau Al-Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Wadzahiriyatuhu subhanahu wa ta'ala Fawkiyatuhu Wa'uluhu ala kulli syaih Wa ma'naadzuhur Yaqtadi al-ulu Adapun Sifat zahirnya Allah Ya, nama Allah Adz-Zahir mengandung sifat zahiriyah yang maha nampak, ya. Maka maknanya adalah fauqiyatuhu dan ulu ketinggian Allah Subhanahu wa taala kulli syai. Ya, Allah yang tertinggi atas segala sesuatu. Tidak ada yang lebih tinggi atau yang di atasnya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Al-zahir yang mengandung sifat zahiriyah. Oleh kerana itu beliau mengatakan makna al-zuhur mengandung makna al-ulu, al-ulu yang nampak yang tertinggi. Ya. Kemudian al-buthunuh subhanahu wa taala ihaatuhu bikul shayi. Allah maha batin mengandung sifat al-buthun. Iaitu ihato tuhuh bikul disai peliputan Allah terhadap segala sesuatu. Jadi Allah meliputi segala sesuatu dalam arti Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Jadi albutun artinya tersembunyi. Ya? Maka Allah mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Ya? Tidak ada sesuatu yang lebih tersembunyi daripada sifat Allah Subhanahu wa taala al-butun ya maka al-butun maknanya di sini bahwa Allah meliputi segala sesuatu mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi dan tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala semuanya diketahui oleh Allah Jalla wa ala na' bihaitsu yakunu aqrab ilaihi ya dalam arti bahawa segala sesuatu itu Allah lebih dekat dengannya Daripada sesuatu itu sendiri Ya Nah Allah subhanahu wa ta'ala Lebih dekat dengan segala sesuatu Daripada sesuatu itu Pada dirinya sendiri Ya Ini Makna dari Al-butun Al-batin mengandung sifat al-butun Nah Iya dan kata beliau sifat albutun ini berbeda dengan kurbul muhib min habibihi Iaitu berbeda dengan dekatnya seorang yang cinta kepada yang dia cintai ini beda hadzalawun wa hadzalawun ini sifat yang tersendiri dan yang sana sifat yang tersendiri yaitu sifat almahabbah alqurbu ya itu sifat Allah yang lain yaitu Allah Maha dekat dengan hamba-Nya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya sehingga Allah selalu bersamanya karena Allah mencintai dia ini beda dengan sifat al-butun tapi al-butun di sini maknanya adalah Allah tidak ada yang tersembunyi dari Allah Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi apapun ya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulan dari empat nama Allah ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yaitu berkisar ya berporos pada al-ihathah. Nama yang empat ini berporos dalam makna ihathah, peliputan Ya. Peliputan ada dua, peliputan zamania dan makaniyah. Peliputan zaman, waktu, dan makan tempat. Empat nama Allah ini meliputi waktu dan tempat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala meliputi seluruh waktu dan seluruh tempat. Ya? Tidak ada yang terluputkan dari Allah ta'ala dalam waktu dan tempat. Ya, sehingga uh, peliputan zaman ini terkandung pada nama Allah al-Awwal al-al-Awwal -al dan al akhir ya sifat al-Awaliyah dan akhiriyah. Nam, fa'ihatatu awaliyatihi wa akhiriyatihi bil qabl wal baghd. Ya, peliputan sifat awaliyah dan sifat akhiriyah. Itu dalam waktu sebelum dan setelah ya Sebelum dan setelah Fakullu sabikin intaha ila awaliyatihi Segala yang terdahulu akan berakhir Berujung kepada sifat awaliyah Allah ya Dan segala Itu segala yang terdahulu Segala yang terakhir Itu intaha ila akhiriyatihi Akan berakhir, berujung pada sifat Akhiriyahnya Allah subhanahu wa ta'ala Nah, maka ini adalah Ihatoh Zamaniyah. Iaitu Awaliyah dan Akhiriyah. Adapun Zahiriyah dan Batiniyah. Ini adalah Ihatoh Al-Makaniyah. Peliputan tempat. Ya? Bahawa tidak ada tempat yang tinggi, yang tersembunyi. Melainkan Allah lebih tinggi dan yang paling tinggi. Dan yang paling tersembunyi. al batin. Nah, sehingga empat nama ini mengandung dua peliputan, peliputan az zaman dan al makan, iaitu waktu dan tempat. Demikian para kalafikum. Maka kesimpulannya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Awal. Yang Maha Akhir, Yang Maha Nampak dan Yang Maha Tersembunyi, mengandung sifat-sifatnya al awaliyah, akhiriyah dan adzuhur dan al butun. Semua itu menunjukkan kepada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang mencakup segala sesuatu. Nah, bahawa Allah Taala Samiun Alim, Maha Mendengar dan Maha Mengetahui segala sesuatu. Ya, oleh karena itu Allah tutup ayat dalam surah Fusilat ayat 36 ini yang terkait dengan bisikan syaitan tadi. Wa imma yan zagan naka min al syaitanin azgun, samiul alim. Jika syaitan memberi bisikan kepadamu maka berlindunglah kepada Allah kerana Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui yang mendengar bisikan yang tersembunyi itu tadi ya mendengar dan mengetahui Allah jalla wa mendengar dan mengetahuinya Naam Demikian ikhwan fil din azzakumullah pertanyaan yang terkait dengan man khalaqallah Siapakah yang menciptakan Allah dan ini adalah hal yang uh, masyru apa hal yang warid di dalam syariat adanya bisikan syaitan yang membisikan pada seseorang untuk memper uh, siapakah yang menciptakan Allah subhanahu wa taala ketika kita menyatakan segala sesuatu itu dicipta oleh Allah Maka syaitan membisikkan, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Maka tepislah dengan beristiazah, yaitu berlindung kepada Allah. Audo billahi min shaytanir rajim min hamzihi wanafkhihi wanafthih. Nah, atau juga dengan ucapan yang diajarkan oleh Nabi kita saw dari hadis yang dinukilkan oleh beliau di sini, yaitu Amantubillah, tu wa rasulih. Allahu ahad, Allahu ssa'mad, lam yali'da walam yulade walam yakulahu kufan ahad. Lalu kemudian kita meludah ke arah kiri tiga kali, kemudian berlindung kepada Allah dari syaitan, ya dengan mengucapkan tadi, awdubillahi minasyaobanul rojim. 6. Nah, demikian pertanyaan tersebut terkait dengan bisikan syaitan dan pertanyaan berikutnya belum masuk waktu saya. 6. Ya. Nah, kalau belum masuk saya bacakan. E, pertanyaan berikutnya. Enam kata penanya kanu yadu al aulia litaqor rubi watolabis syafaat. Mereka berdoa kepada para wali-wali untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk meminta syafaat melalui para wali-wali tersebut kepada Allah Taala. Enam. Apakah ini? boleh atau tidak. Maka dijawab oleh beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar. Ini sudah berulang-ulang dan sangat sering saya mengulangi hal ini. Namun kita bacakan kembali apa yang dijelaskan oleh penulis di sini asy rahimahullah beliau membacakan surah Az-Zumar ayat yang ketiga dan juga Yunus ayat ke-18. Dalam Az-Zumar ayat ketiga Allah Taala berfirman: "Wahai orang-orang yang mengambil tandingan serikat bagi Allah Taala melalui para wali-wali, mereka mengatakan manabuduhum tidaklah kami beribadah melalui para wali-wali tersebut ilalliyukurribuna ilallahizulfa, melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Tetapi Alasan ini tidak diterima oleh Allah Kerana Allah subhanahu wa ta'ala mempunis Perbuatan ini adalah Iytiqad min dunillah Walladina takhudu min duni Iaitu mempersyarikatkan Allah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini tidak boleh barakalafikum Beribadah melalui para wali-wali Orang-orang soleh Apalagi orang-orang ta'leh Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Lebih dekat lagi Melalui orang-orang soleh tadi Ini tidak dibolehkan Karena berdoa itu langsung kepada Allah Uda'uni <tuh Allah> ya Langsung, tidak boleh melalui perantara nah, Berdoa, beribadah Maknanya doa ibadah Segala jenis ibadah, langsung kepada Allah Tidak melalui perantara Kemudian ayat yang kedua Yunus 18 Waya'buduna <tuh> min dunillahi ma la yadurruhum Wa la yanfa'uhum wa yakuluna haulai syufa'una Indablah mereka beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah syirik. Ma la yadurruhum wa yanfa'uhum. Apa-apa yang tidak bisa memberikan madharat kepada mereka tidak tidak pula memberi manfaat kepada mereka. Tetapi mereka mengatakan mereka itu adalah yakni para wali-wali itu adalah syifa'una inda Allah, mereka akan pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Ya ini juga alasan yang kedua yang difonis oleh Allah itu perbuatan syirik yaitu beribadah melalui para wali-wali dengan alasan bahawa para wali-wali Allah itu yang bisa memberi syafaat di sisi Allah nanti di hari kiamat kepada kita semua ya maka dua alasan ini litaqarrub dan juga litolabis syafaat keduanya difonis oleh Allah taala perbuatan syirik Ya Maka kesimpulannya doa dan seluruh jenis ibadah langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Allah ta'ala mengatakan Uda'udi astajiblakum Berdo'alah kepada aku, beribadalah kepada aku Maka aku pun akan mengabulkan langsung kepada kalian nah, Tidak ada dalam ayat atau dalam hadis berdo'alah melalui para malaikat melalui para nabi, melalui para wali-wali, tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak pula dalam hadith Barakallahu'alaikum. Maka kata beliau di sini, As-Syeikh Jamil Zainu Rahimahullah, وَبَعْدُ الْمُسْلِبِينَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ مُتَشَبِّهِينَ بِالْمُشْرِكِينَ Sebagian kaum muslimin melakukan yang demikian itu, mereka jatuh dalam penyerupaan terhadap musyrikin. Nah, karena musyrikin, mereka beribadah melalui perantara. Ya. Kita lihat perantara Lata, Uzza, Manat, ya. melalui perantara pohon, Zatu Anwab, bahkan di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Melalui pohon, melalui kuburan, dan sebagainya. Ini dimusyrikin terdahulu. Ya. Ada yang beribadah melalui matahari, bulan, bintang. Nah, wali adzubillah, semua itu adalah disyirikan. Ya. Sehingga tidak ada Pembolehan dalam Syariat untuk beribadah melalui perantara, langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang disebut dengan tawasul, ya tawasul itu ada yang masyruah, ada yang gair masyruah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, ya sebagian kaum Muslimun melakukan tawasul, tetapi tawasul syirkiah, tawasul yang syirik yang tidak dibolehkan. Kebolehan tawasul, sebagaimana yang telah terdahulu kita jelaskan ya dari majelis-majelis kita tawassul dengan syarat ya orang itu masih hidup dan berada di hadapan kita ya dia masih hidup dan berada di hadapan kita lalu kita minta dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan kita sama-sama berdoa ya sebagaimana para sahabat meminta kepada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abbas Al-Abbas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta hujan atau di musim paceklik. Kemudian para sahabat berdoa bersama. Naam. Maka ini salah satu bentuk tawassul tetapi sahabat Al-Abbas hidup dan ada di hadapan mereka. Adapun sudah meninggal maka ini haram. Ya, syirik. Ataupun dia masih hidup namun di, di jauh di seberang sana. Ya, tidak ada di tempat. Ini juga syirik ya tidak dibolehkan barakallahu fikum enam atau tawassul-tawassul yang tidak disyariatkan oleh Allah taala ya dengan cara-cara khurafat seperti apa yang kita eh, saksikan pada sebagian kaum muslimun ya ketika hendak membuat acara tertentu memanggil pawang misalnya untuk menahan hujan lalu melakukan ritual-ritual khusus ya bukan melakukan sebagaimana dilakukan oleh para sahabat cara-cara bid'ah syirikiyah ada yang apa melalui celana dalam ada yang melalui apa namanya enam uh, palung-palung ya dan semisalnya enam berbagai macam cara mereka lakukan sebagai bentuk tawassul untuk menahan hujan atau yang semisalnya waliyullah Naam wallahu taala alam bisawab lebih kurangnya saya mohon dimaafkan kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita tutup dengan khotam majelis subhanakallahumma wabihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika akhir doa ana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu warahmatullahi wabarakatuh